כי כל הגונב מזה כמוה ניקה, וכל הנשבע מזה כמוה ניקה. הוצאתיה נאום אדוני צבעות, ובאה אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, וחילקתו ואת עציו ואת אבניו.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 ויאמר, זאת הרשעה, וישלח אותה אל תוך האפה, וישלח את אבן העופרת אל פיה, ואשא עיני וארא, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים ככנפי החסידה, ותשאנה את האפה,